Tiana acaba acabat 2011 amb un increment de l'atur del 3,61%. Segons dades fetes públiques per l'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme, durant el mes de desembre, 14 persones de la nostra vila es van quedar sense feina, trencant així la tendència positiva dels últims mesos. Tot i així, el nostre poble es manté entre el grup reduït de municipis de la comarca, que tenen una taxa d'atur per sota del 10%. Concretament, hi ha 402 tianencs i tianenques sense feina, 41 persones més que el desembre del 2010. Precisament durant el mes de desembre que hem deixat enrere, el Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat va comunicar a l'Ajuntament de Tiana que ha aprovat una subvenció d'11.900 euros per a un programa de desenvolupament local. L'alcaldessa Esther Pujol ha donat detalls de què es faran amb aquests diners dibuixar un mapa de ruta en el qual es posaran sobre la taula aquells 4 o 5 elements que siguin estratègics de visibilització per desenvolupar econòmicament el nostre municipi. Si bé sí que és cert que a Tiana tenim una taxa de d'atur sortosament molt baixa, sí que necessitem visibilitzar aquells elements que poden fer de Tiana un poble doncs més ric, turístic, cultural, etc. i atraure per ruta en riquesa en el nostre municipi. L'ajut pel programa de desenvolupament local es destinarà a detectar i identificar els motors econòmics del territori per a establir estratègies innovadores en el Pla de Desenvolupament Local de Tiana. I és que el nostre municipi hi ha diversos motors econòmics considerats tradicionalment com la vinya, però l'objectiu és intentar trobar-ne de nous obbvi que la vinya és un element que el tenim ja tota la ciutadania molt coll avall però que es necessita ser ordenat dintre de la DO de l'ella i dintre de lo que és el nostre propi municipi però és obvi que hi ha altres elements endògens generadors de riquesa amb capacitat per rutant de crear petites iniciatives d'autocupació de visibilitzar el talent del municipi etc com pot ser eh, l'àmbit cultural com pot ser a l'àmbit de les telecomunicacions etc Durant el mes de desembre passat l'ocupació Diana no va seguir la tendència de la resta de Catalunya, on, gràcies a la demanda de personal en el sector del comerç i l'hostaleria va baixar l’atur un 0,23%. A la nostra vila va pujar un 3,61. així doncs, el 2011 es va tancar Tiana amb un 9,76% de la població sense feina. Rà Tiana: Serveis informatius.